Goizuntan, Grecia alderate joan engira, ez grezian baita, baina grezian egon baita, patxi bidart, bai gorriaja, gurekin dugu, suiltzailea, or uh, bilboko suiltzaile ekipan sartzekotan dena genera. egun hon? Bai, egun hon. Eta beraz, uh, zoi bilizira uh, demoraz uh, Grecia aldean, errifuziatuen laguntzen, uh, xusen ertena laukuzuk kokatzeko nuntzen eta zon bat demora egontziren? Bai, beraz, uh, egongira Greciaan den kiosk islan, uh, Atenasetik uh, galaldia horren ba, erdi bat, justu Turkiako mugandena, beraz islatxipi bat, Begogei bat mila biztanlerekin edo begogei eta bat mila. Eta ara joan gira beste bilagunekin ama bostegunentzat. Zeta lerekin joan ziste? Beraz joan, joaniz bilboko zuhiltzaile batekin eta gazteizeko zuhiltzaile batekin. Eta geroan han atxe manditugu Elkarte bergidineko beste irulaun. Bat pat joia dena eta Elkarte kolendakaria den borja eta gero lugeko asistentzia egiten zuen e, taldeko zuten bilagun, beraz zain bat Filipo eta Unai ambulantzia idarria. Han beraz kiosi igelana, zure lana, zer gizaiten zen e, egunerokoan? Beraz gure lana zen, e, ureko gure helburua zen, azkenean ez neok hitotzea e, gaur egun e, gertatzen ari den e, Migracio Flouchot emni horretan eh baldintza pasatzen dute itsasoa eh bai Afgan Afganoak, Sirioak, Irania jak, Irak eta baldintza Bizki txerrietan pasatzen dute eta gure lana zen eta da eh ez neorgitotzea beraz e, guk zaitzenginuen e, itsaso parte hortan. Meaz gure lana azkenantzen 24 ez, lokalizatua behin bazen e, itsasuntzi bat Turkiatik ateratzen zela guzikidan eh, barkura joa iten ginen, eta entzatzen ginean eh, itxasuntzi horren atxemaiteat eh, urean pohtura ekartzeko. D Turkiatik helduzirean itxasuntzi guziakor? Bai, hori da. hori da Turkiatik egiten dira Europan txartzeko eta, eta behaz, an, turki aldean diren mafiak, eh, mafiak edo ba, trafikanteak eh, eraikitzen dituzte horako eh, barku edo eh, zodiak eh, txar batzu askiluziak eta motok e, txipiekin jiten dira. Hainz eta motokak ere itxasun egitean gelitzen e, zaz, e, dira. Eta, eta, baz, e, eta gu joaiten ginen, ba, lokalizazioak dukaiten e, loka ginituan edo zaintza torretatik, edo, edo beste pertsona batzuek egiten zaukuten, ba, ojo bada itxasuntzi bat atera dena, eta gu joaiten ginen segira norien bila. Beha, bada gu ez gira... Hainbat ohartzen, eh? hara joan behar da, zinez ohartzeko, lan gori gorri-gorrian dira or, migranteak trafikantzaile horien eskudirenean. Bai, bai, e, lan jeher azkenean ez dakik gu, gu gure lana gurean gelditzen zen azkenean. E, egia da, hain itzentzat, giblean historia luze bat dutela, pentsatzen dugu, batzuek ondatu daukute, bestek ez, batzuek milaka kilometro egin dituzteik tujkiako kostara ahi batzeko konatzen zaukuten batzutan hasteak pasea hituztela hori janetan gojudeak e, ahien ba, txandaren zai e, bakku baten e, igaiteko eta beste batzutan amak oren edo ameka oren bakkuan berean otzean eta batzutan euritan beha goiten zirela e, zehkaldi hori egiteko gresialdera Eta, eta ba, batzu, ah, ahi ziren, eh, estatu tristean, ba, hipotehmiak, eta eh, beste, gaitz, beste patologia batzu haintzinetik ere bazituzten, batzu zaurituak sirriako bombardaketetatik batzuk eh, atsemanituko operatiak brosa batzuekin belaunetan, edo beso bat falta, edo ba, epizkat denetatik ikusi dugu ez dut ikusten intu zure eta lujerata ari batzuta badira ekipa batzu horietaz uh, okupatzen direnak edo uh, lujeran dira eta are bidea segitzen dute e, e, gure elkarte ana hementsena e, bada lujeko erantzuna emaitzen duen e, talde bat ambulantzia batekin eta guk ari gine larik ginelarik itxasuntza emaitean itxasuan eta portura ekartzen, Amulantzia beti hor zen, eta berak trias bat edo banaketa bat egiten zuten, ba, iku ba, norbait lagi balima zen edo ez lehen laguntzak emaiteko, lehen sorospen laguntzak emaiteko. Hortatik aparte ere beste elka arte batzu oentxe batzu bat ziren, ba, Norveziako entxe batek Jantziak e, kegia zitien eta biz geneainitz guztiaki batzen da ura sartzen baita horien bakutan eta jantzi e, idoak emaiten zesten Gero e, Greziako islako bestelkarte batek, kafea eta dutea eta prestatziaz duten jende horie maiteko Azkenean elkarteta eta, eta ainiz bada Gero egen behar da ere lugeko asistentzian, Greziako isla horikio zen, ambulantzia bakarra da Eta ambulantzia bakar hori horrek errefusatzen du e, imigranten dako mugitzea ba, Beribizia arriskuan espalin bada segidan ez da mugitzen Beraz, lehen mediko asistentzia gure ambulantziak bakarrik emaiten zuen. Ba, eta uartzeko bizia lanjerian dela, kasik ez da bea egon behar, joan behar da zuek egiten zinuten bezala, itsasorat berela. Bai, azkenean gu entxatzen ginen hori atxe maitea itxasohan zen gehtat, gehtatu da, guri ere gehtatu zauku, azkenean ez lokalizatzea eta jakitea ahibatu dela itsasuntzi bat, ahokagune batera, e, e, atera biderik ez duen ahokagune batera eta bistan da, jendea lurreraino edo bide batera jibatzeko, ba eskaladaimen zerzin eta hor ok, baziren aurrak bi asteko aur tipi batetik 80 urteko aitatzia matxi batera eta eta jende horrek ezin du eskaladatu, ezin du bere mediotatik atera hortik, beraz eh, azkenan gure helburua olako nolako batera ez ergi batzia, itxiasoan atx maitea eta portura, eh, aldi galdintza segurtate baldintza honeetan lurrera ekartzeko jende hori pasatzaile mafia kaipatzena sinituana eta hor oh, uh, konjultzatzen dituzu eguneroko lanean uh, pasatzaile horiek guk uh, guk ez zakigu hori eh, jaian ezginuakianta ezginu denmurarik ere azken gure buruari galdera galdera posatzen ditu no da nolantulatua da ff, e, eta eta ezginuen ikusten, eh, baina jaian azken batean guk pentsatzen ginen gure lana ideat gure helburua zen hori azken itsasuanez neo Ne hor hitotzea eta ne horrez hor. E, eta beaz, gero hori ja da ez dakigus, usen zerpasaatzen den nola antolatuaten, ikusi izan ditugu ere, baku batzu, gil, aldi, gileatiten Turkiat, jendea utzi, txasbazterian edo nun, eta behiz Turkiat buruz joaiten. Bai, e, nafiak argita garbi badirela, kriston... E, Ekiztoan, ekonomia edo negozioa egiten ari dira ere zen, eta jakindugunaz, eta ekegi dugun jendeak kondatzen duena, pagatzen zuten sohtzieun eta mila bosteun euroren artean pasaia, Et, eta jakinez, bako batzutan, atera ditugula, kasik irurogeita amak pertsona. Greziaren auzo egialdeak ere mugak eh, estten dituztela, Grezian eh, bereekkioso hor begoikoi bat mila biztanle, baina uh, migranteekin hor gaininitzez uh, gehiago zinez metaaturika uh, ikusi dituzue lugean ere? Bai, ba guan gu ginela etxi ditu Europak batasunak etxi ditu bere mugak eh, greziari. Beraz guan ginen bigarren astean hasi eh, dira E, Kampamendu horiek e, e, kanpamendu horietan metatzen jendea beste batideki dute eta etentsioentsioak hasi e, dira ere biztan da e, eta eta momentuntan ba, azkenean egoera egegunez egun aldatzen da egunez egun ezginen guk ere azkenean ikusten genituen egun batean e, turkiako kosta, kosta zaintzaileak ez zituztela uzten pasatzen. Etikgortzen dituztela biaragunian pasatzen ziren, e, bestegun batzutan grisako goredek guaj, bere itsasunzitaragian ararazten zituzten eta portura ekartzen, beste egun batutan e, ez zituzten hartzen,gora izigagi ez egonkorra azkenean. eta, eta bai, beluga guan ginela ikusten ginuen e, jendea metatzen hasia, E, Poliziak kanpamendua kontrolatzen hasi zirela, ez matxinada edo oldakzerik edo oldakzerien xai esteko ba, egora izi gehiago zegon kuha mm, e, Aste untan edo or, azken egunetan, e, Europak e, erabaki du estea hor, eta agri ziren zirene refusiatuak berriz turkiaratik horriko dituztela Hori, ez da gitzu, han izan baitzira egingarria ikusten duzu, gauza posible bat dela, hor jen egitea? Egingarria baino, alo txagarria txamaiten dut zeinik, egingarria, pst, pst. ez da ez da egingarria biztan da, ferri handiak eta badira, egresiak izla ditu, izletara joiteko izego itsasuntzi jaldoiak badituzte bat bat turismoarentzarenaren pentsatua eh eginhergia bai giendeak e, hartuko duen eta aldartuko dela ustut e, argi dela ere ez eztagite ez pasatuko den zen ogata e, jende gehiena arribatzen zena guk ikusi dugun jendea gerlatik eskapatzen da daudenak galdua du eta eta ez dute ez dute gibilean ez dute ohutzi Azkenean, gero baten mila joiten da jende hori, gileatek hartzen bali ma duzu ez da egitea zertarako gaideen eta, eta zer, zer pasatuko den azkenean turkian ere Eta turkian kampamenduak egingo dituzten edo turkiatik gero kampu, kampura botako dituzten behiz gileat edo ez dakit Ez zuek, hiru, hiru joan txiztela eta zarauzko uzko soko gitzailen eta aldearekin bat egiteko Soko materialaren dirustatzeko, eta nundik eldu da material hori, ze laguntza mota ukanduzue? Ba, izan da, eh, moment, guai eh, hartio, eh, emariak pertsonala jendea privatuak dirua emandu. Eh, Finantzatu izan da hori, ba, privatutik, ahunt. Genera dut ez dela erakunde publik horik, bo, urtut, diputazioak diru diputazioak dirupiskabat emanduela, eta zarauzko erriko etxeak. Baina beste lajibatua izan da finantzaketa eta martxan jaide hau atzegitik diru lakuntzak etu dira. Z azkenean uh, Island beste uh, elkarteak ezagutu ezagutu dira, eta, eta ikusi dute zelana egiten zuen uh, sorosle talde horek, eta bai sanitario mailan bai sorospen uh, eta sekurtate mailan. Eta azkenean hostu dut Inglateratik eta Alemaniatik e, dirulaguntza hundiak izan direla. Gero materiala aldetik, amb, amb, ambulantzia bat dia elkarteak, or, egualdeko sanitario elkarteak e, prestatu du ambulantzia. Eta gero privatu batek beste orako kamioneta hundi bat prestatu du ere hor sorosle taldearen materiala prestu kaiteko beti, eta azkenean e, lagialdi talde bat da, eta hogeita lagurenez lanean e, ari izan girea ere, azkerean behin nuen ba, materialabeti horako e, mobil, mobil bat, e, ibilbailu e, prestatu batukan ukan gurekin. Maila pertsonarean, zuk nola bizi izan duzu, e, ango egon hori eta bat duzia behiz behiz gogoa? Bai, e, nik bizi izan dut, ekspediantzia e, ez dakit, ez dakit nola definitu. E, intentsua. Biziki intentsua izan da. Pastu ditugu bi haste, batzutan, kasi kogeita hamar horren ez segidan, ba, bi horren eko siesta batekin, eta segidan berriz partituz. E, intentsua izan da, gero egia da markatzen duela, eta eh? ne horrez ezin da insensible gelditu olako egora baten haintzinean. E, batzutan gogoa, gu justu ahi batzeko bezperan, eh, ahogu bat, bihurteko ahogu bat eh, baku batean eh, biziki egoera txahean ahi batu eta, eta eta ezin izan dute, eh, ge, geldialdi kerriako bat dukak eta ezin izan dute berrizpartiara zi, eta ero, biztan da horzuketak eh, eh, izan dira berian eta familiakin, Bo, azkenean egora gogoxak uh, izan dira Gero, momentu baten muruan biztan da, lehen baxuahi batzen delarik impacta impact atzen du ha, Jendea, sektiina bohatagatean bezala denak bata bestean gainean bustia ura sartua bat eta impacta du Gero, azkenean, mm -hmm. e, mu, zu lanean, lanerako joetzen laguntzeko eta ez dakituksatzen den edo baina bai, uste dut dena den bizi guztiako gelituko Gildituko zautala, bai, irudio hori angoa, bai. Patxi bidarte, su hil eta su profesional bezala izan zira beraz kiosen greziarate, etorkinen laguntzerate, eskertzen zaitugu, lekukotasuna emanik? Bai, mil eskerziek.